Yeah. V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal iba matku a žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal obímať neznámy muž. Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Oh, vďaka Alahovie, že som ťa našiel. A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, Nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec za Ladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva, a sem prišiel prepoklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky. Prialahovi, čo sa deje stríko? Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadial zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej, drahé kamene, ale ty si ji nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam vysí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočím na prste a pomôže ti. Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju Strčil za a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku. Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. No čo stojíš, počuješ? A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blízkal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť, a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zamre. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, žele lampu hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme. Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch. Somotrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykoná. Aladín sa preľakol ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho spod zemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chce lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči planúce. Som otrok pána Lampy. Prikazuj, ja vykonám. Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke Lampu z ruky. Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš. Skôr, než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra Naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a dvanásť zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali za na čas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých dvanásť i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel Chodil po meste, tu posedil s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz... Skladajte stánky, skončite obchody, odvráte svoje tváre, zatvorte svoje oči, Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti. Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžili uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj, on uzrel tvár nebídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle. Choť prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju céru za ženu. Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil, keď však svoju prozbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol. Aká je tvoja prozba, žena? Môj syn chce za ženu tvoju céru, najjasnejší sultán. Sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať. Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu. <todobusie> oh. Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o tri mesiace. Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín diu neumrel, že mu sultán, princeznú hneď nedal, ale panovníkom rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale tri mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila. Slovo je slovo. Nešte však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla. Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, vočiach plamene. Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám. Aladín vyslovil želanie. a Hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokyň, a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi. Húčalo v paláci ako vúli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odjevu o trokýň, druhý tomu, čo niesli. Ó, oh, rád dám tvojmu synovi princeznú za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde všti. Aladín sa od šťastia nepomínul a keď sa trochu spametal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete: krásneho konia, 40 jazcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokyň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal. Privítal Aladína a dal priviesť princeznú. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať. Odpuste najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz. Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu, sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmrakov v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude väčne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných. Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmára čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam, čo všetko Aladín s pomocou lampy získal – Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu. Nové lampy za staré! Nové lampy za staré! Vymieňajte, získajte novú lampu za starú! Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú, akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokynia vrátila od kúpca s prekrásnou novou lampou. Tu starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skrýl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť. Som otrok pána Lampy. Prikazuj, ja vykonám. Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme. Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí... Že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil, márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rožialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch. Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám. Prinez mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo. Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím. Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak preniez mňa do paláca. V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom z obavy o Aladína z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom zo zostretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosial nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná muza sa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo. Prečo neješ, princezná? Túžba môjho srdca. Prečo odmietaš moje pohostenie? Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutný. To je maličkosť. Som otrok pána Lampy. Príkazuj a ja vykonám. Čarodejník dal duchový príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela. Ach, ako veľmi sa musí hockoviť snieť. Hrozno je dáva, len keď je smutný. Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš. Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem. A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje. Prikazuj, ja vykonám. Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z slobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho céra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Baduk Budrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká, keď sa do nej pozrel, ako by sa díval väčšnosti do oka. A na väčšnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.